Faptele Apostolilor, capitolul 10 și versetul 34 Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. În orice împrejurare ne-am aflat noi, și Domnului Iisus, să ne aducem aminte de vorbele spuse de Corneliu lui Petru. Ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Să nu căutăm noi o cale de deschidere a discuției și nici pe cei la care am venit să nu îndemnăm să găsească această cale, ci să stăm înaintea Domnului ca să ne spună El cuvântul Lui, căci numai El știe ce ne trebuie. Dacă Dumnezeu ne trimite într-un loc, El știe ce trebuie să spunem și să facem acolo și ne va da la timp totul. Să nu ne grăbim să spunem de la noi ceva. Duhul Sfânt ne va da ce să spunem chiar în clipa aceea. Să fim cu adevărat înaintea Lui Dumnezeu, adică într-o stare potrivită cu voia Lui și El ne va folosi în lucrarea Lui. Atunci când suntem cu adevărat în lucrarea Lui Dumnezeu, El pregătește în chip desăvârșit și gura noastră și inimile ascultătorilor ca să fie totul spre slava Lui și folosul sufletelor. Să nu venim în lucrarea Domnului cu un plan dinainte pregătit, cu lecții dinainte învățate, ci inimile noastre să fie într-o stare potrivită ca să ne poată folosi Duhul Sfânt. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Vorbirea lui Petru este scurtă, plină de putere și urmată de o roadă binecuvântată. Când toate condițiile sunt împlinite, atunci să începi să vorbești sau să lucrezi. Altfel este o trudă zadarnică. Petru și-a început vorbirea numai după ce a fost încredințat că toți cei de față erau înaintea lui Dumnezeu și gata să asculte. Să nu faci niciodată risipă de adevăr și de har. Nu vorbi acolo unde nu sunt urechi de ascultat și inimă de primit, când vezi și știi sigur lucrul acesta. Omului din fire îi place să vorbească și mai ales prin vorbire să se arate pe sine cât știe. Omul credincios născut din nou, știind cât de ușor se poate păcătui cu gura, își pune o strajă înaintea buzelor ca să nu vorbească decât atunci când Duhul Sfânt îl îndeamnă. Dacă nu vorbim la Duhul lui Sfânt, facem rău chiar și când rostim cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru nu a început să vorbească în casa lui Corneliu decât atunci când Duhul Sfânt l-a îndemnat. Într-adevăr, văd că... Ca să poți vedea, trebuie să ai ochi și să-i ai deschiși. Cine poate să vadă cu ochii închiși? Ca să poți vedea lucrurile duhovnicești și fețele lui Dumnezeu, trebuie să ai ochii credinței deschiși și să privești cu atenție. Văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Să ajungi să vezi că Dumnezeu e nepărtinitor și să te contopești cu un astfel de Dumnezeu este o mare realizare în viața de credință. În cuvintele spuse de Petru, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, parcă ar vrea să spună, eu am fost părtinitor pe când eram la Iope. Gândeam că Evanghelia este numai pentru evrei, dar Dumnezeu nu este părtinitor și vrea ca Evanghelia Mântuirii să fie pentru toate neamurile de pe pământ. Ce stare frumoasă a avut Sfântul Apostol Petru când și-a început lucrarea în casa lui Corneliu. El n-a privit la oamenii care erau de față, ci întâi a privit spre Dumnezeu, pătrunzând prin credință în ființa sa în felul său de a lucra. Dumnezeu nu este părtinitor. Acesta este Dumnezeu, nepărtinitor. El nu are favoriți, nu se uită la fața omului. El nu este cu o partidă religioasă sau cu alta, cu un popor sau cu altul, cu o clasă socială sau cu alta. El este deasupra tuturor, nu are nicio legătură cu stările din lumea păcatului, ci cheamă pe oameni să vină la El să-i facă așa cum este El. Acesta e adevărul. Singura cale de a ajuta pe oameni să asculte și să primească Evanghelia mântuirii este să privim la Dumnezeu, la felul cum este și lucrează El, adică nepărtinitor. El nu a creat partide între oameni, de aceea nu întărește pe niciuna din ele, el cheamă pe oameni să iasă din toate despărțirile ca să se ajungă la unitatea fericită a împărăției sale, precum în cer să fie și pe pământ. Domnul meu preasfânt Toar n mine având prin al tău divin cuvânt ca să pot cu foc să-ți cânt Căci prin jertfa ta mai ai tui. Pe mai mă Astăzi bine să-ți mulțumesc să să te slăvesc Astăzi vin să-ți mulțumesc Să-ți slujesc, să te vestesc Versetul 35 Cică că în orice neam, cine se teme de el și lucrează neprihănirea, este primit de el. De la început ținem să spunem cu putere că și Corneliu era un om temător de Dumnezeu și Dumnezeu l-a primit, adică i-a primit rugăciunile și milosteniile, dar nu era încă mântuit. De aceea îngerul i-a dat încă să trimite la Iope ca să cheme pe Simon Petru care îi va arăta calea mântuirii. Prin cuvintele spuse de Sfântul Apostol Petru a vrut să arate că nu orice religie este bună și că nu te poți mântui în ea chiar dacă sunt împlinite aceste două mari principii, teama de Dumnezeu și trăirea în neprihănire. Faptul că el se afla în casa unui păgând temător de Dumnezeu ca să-i vestească mântuirea era o întărire a celor spuse în verset. Mântuirea se capătă numai pe calea trimisă de Dumnezeu din cer, adică Fiul Său, prin credința în El, nu și pe căile făurite de oameni, și prin faptele lor bune. Adevărul acesta este arătat limpede în Cartea Sfântă. A lucra neprihănire înseamnă a te purta drept față de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus spunea iudeilor care răspuns la întrebarea lor: Ce lucrare faci tu? următoarele. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ioan 6 cu 29. Singura lucrare potrivită pentru un om, mai înainte de întoarcerea lui la Dumnezeu, este credința propovăduită de Dumnezeu. Așa se înțeleg cuvintele care spun că El primește pe oricine se teme de El, cum s-a spus mai sus. Temerea de Dumnezeu și lucrarea neprihănirii se măsoară într-o lucrare dreaptă față de Domnul Isus Hristos, într-o atitudine dreaptă față de Evanghelia Lui. Petru, ca om născut din nou, plin de Duhul Sfânt, are gândirea și vederea lui Dumnezeu. Are gândirea și vederea lui Dumnezeu, de aceea și vorbirea și lucrarea erau ca ale lui Dumnezeu. El a înțeles că omul care se teme de Dumnezeu, din orice neam și religie ar fi, ajunge la înțelepciune, adică la lumina adevărată, pentru că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Iar acela care a ajuns la lumina adevărului știe unde se află mântuirea și se duce la ea. Știe care este adevărata închinăciune și o împlinește așa cum trebuie. El nu amestecă lucrurile. Cine se teme de El? A te teme de Dumnezeu înseamnă a asculta de adevărul Lui, de cuvântul Său scris, ca să-L mărturisești cu trăirea și vorba ta. A te teme de Dumnezeu înseamnă să te supui Lui în întregime și tot timpul, pentru ca El să te călăuzească în săvârșirea faptelor dreptății. În original, în loc de cuvântul neprihănire, se află cuvintele faptele dreptății, adică milostenii, rugăciuni, așa cum făcea Corneliu. Faptele dreptății nu dau mântuire omului, dar duc spre Dumnezeu, iar Dumnezeu, prin slujitorii săi, îl duce la Hristos, care îi poate da mântuire, dacă îl primește prin credință ca mântuitor. Luând înțelesul duhovnicesc al Noului Testament, temătorii de Dumnezeu, sunt numai cei care primesc felul lui Dumnezeu de a fi, nu cei care se tem numai de pedeapsă. În dragoste nu este frică, ci dragostea de desăvârșită izgonește frica. Te tem de Dumnezeu numai ca să nu-L mâhnești, dar nu de altceva. Acest fel de teamă aduce lumină și libertate. Cine lucrează neprihănire este primit de el. Neprihănirea sau dreptatea se lucrează. Cum se lucrează? Prin credință sinceră, adică folosești credința și prin ea iei neprihănirea. Hristos este neprihănirea. El se poate lua, se poate primi numai prin credință. Cine ia pe Hristos prin credință și îl sfințește în inima lui ca domn, acela îl poate da și altora. Dai numai ceea ce ai. Cine are pe Hristos și îl dă apoi la semenii săi, este primit de Dumnezeu. Dumnezeu primește numai ceea ce este drept, neprihănit de la om, pentru că mai întâi El a dat omenirii pe Hristos, dreptatea, neprihănirea Lui. Cine lucrează neprihănire sau dreptate face parte din poporul lui Dumnezeu, căci numai cel născut din nou este drept și numai drepții pot face faptele dreptății. Cine se naște din neprihănire lucrează neprihănirea, faptele neprihănirii. Neprihăniții sunt singurul popor recunoscut de Dumnezeu ca fiind al Lui. Scumpul meu Iisus Tu aici mai pus Ca să-ți un rob supus până me vei duce sus Că și cerul tău cel minunat, și în veci mai minunat, Tu mi-ai pregătit prin har un ospăț cu nepotan. Versetul Versetul 36 el a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia Păcii prin Isus Hristos care este Domnul tuturor. Numai ceea ce trimite Dumnezeu este adevăr dătător de viață. Numai ceea ce trimite Dumnezeu trebuie să primim în ființa noastră. Numai ceea ce trimite Dumnezeu fericește și întărește sufletul. A trimis cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu trimis nouă este sămânța vieții. Ca să poată încolți și rodi această sămânță, trebuie să găsească un ogor bun. Ogorul bun este sinceritatea, primirea cuvântului într-o inimă sinceră. Cuvânt, din latinescul conventul, avea sensul de înțelegere între mai multe persoane. De aici vine și cuvântul convenție, înțelegere. Dumnezeu ne-a dat cuvântul ca să-l înțelegem și prin această înțelegere să intrăm în unitate cu el și cu toți cei care au primit cuvântul. Fiind locul potrivit aici, stăruim mai mult asupra importanței cuvântului lui Dumnezeu. Vorbind despre Biblie, filozoful Kant spunea Biblia este cartea al cărei conținut mărturisește el singur despre originea divină. Ea ne descopere cât de mare este vina noastră, cât de adâncă ne este căderea, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Biblia este comoara mea cea mai de preț, fără de care aș fi un nenorocit. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel. Dumnezeu a trimis cuvântul său prin Moise pentru nevoile de atunci ale lui Israel. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin fiul pentru nevoile de acum. Când Dumnezeu trimite cuvântul său prin cineva, cuvântul este limpede și plin de putere. Când însă același cuvânt este trimis de un om sau de satana, cuvântul încurcă planul lui Dumnezeu, pentru că este un cuvânt stricat, amestecat cu păreri și învățături omenești. Fiecare partidă religioasă trimite cuvântul lui Dumnezeu în lume. Dar care este rezultatul? Oricine are ochii deschiși, vede. În loc să ducă la unitatea credincioșilor, adică la împlinirea gândului lui Dumnezeu, duce la dezbinare și la adâncirea dezbinării, la împlinirea gândului lui Lucifer. Cuvântul Domnului în nou legământ se mai numește Evanghelia Păcii, Evanghelia Credinței, Evanghelia Lui Hristos, Evanghelia Fiului, Evanghelia Harului, Evanghelia Mântuirii, Evanghelia Slavei, Evanghelia Lui Dumnezeu. Se mai numește apoi Cuvântul Harului Evangheliei, Cuvântul Lui Hristos, Cuvântul Lui Dumnezeu, Cuvântul Adevărului. Cuvântul mântuirii Prin cuvântul lui Dumnezeu din nou legământ se explică și cuvântul spus de Dumnezeu în Vechiul Testament, cum foarte potrivit spunea fericitul Augustin. Noul Testament este ascuns în cel vechi și Vechiul Testament în cel nou se descoperă. Cuvântul scris al lui Dumnezeu se mai numește Sfânta Scriptură sau Biblia. Tot ce trebuie să știe omul despre mântuirea lui și despre mântuitorul trimis de Dumnezeu se află scris în Sfânta Carte. Adevărat spune un învățător creștin din secolul 5, Vicențiu de Lerin, canonul Scripturii este perfect, suficient în el însuși, și mai mult decât suficient pentru orice lucru. Iar clement alexandrinul spunea: Gura Domnului a rostit cu prinsul Sfintei Scripturii. Despre cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul lui Hristos se spune că el este pâinea și apa vieții, este laptele duhovnicesc cu care se hrănesc toți creștinii, adică oamenii născuți din nou. El, cuvântul, trebuie să locuiască din belșug în inima tuturor credincioșilor, așa cum mana cerească dată de Dumnezeu israeliților în pustie trebuia adunată de fiecare israelit în parte. În învățătura ei Biserica Ortodoxă spune despre Cartea Sfântă. Cităm din articolul Sfânta Scriptură, scris de preot Ionescu, publicat în Telegraful Român 1990. Este Cartea sau Scriptura Bisericii pe care ea o predă și o explică credincioșilor fără greșeală. Nu oricine poate interpreta sau tălmăci Sfânta Scriptură fără o pregătire specială teologică și în afară de învățătura normativă a Bisericii. Trebuie însă să știm că Sfânta Scriptură cuprinde numai o parte a cuvântului adevărului descoperit nouă oamenilor de Dumnezeu. Cuvântul de învățătură adresat de Dumnezeu oamenilor care nu s-a fixat în scris și care s-a păstrat prin viu, grai și prin practici cultice, rituale în biserică, alcătuiește Sfânta tradiție, despre care ne va fi cuvântul de învățătură la timpul potrivit. Am încheiat citatul. Referitor la cele spuse în articolul de mai sus, amintim cuvintele spuse de Sfântul Apostol Pavel: Să învățați să nu treceți peste ce este scris, 1 Corinthen 4 cu 6, căci Duhul Sfânt, prin Sfinții Apostoli, ne-a lăsat scris tot adevărul, Vezi Ioan 16 cu 13. Și cine adaugă ceva la cele scrise sau scoate ceva din ele, își va pierde mântuirea. Apocalipsa 22, 18 și 19. Iar la Galateni 1, 7 și 8, citim răspicat părerea lui Dumnezeu cu privire la Scriptură, spuse chiar prin gura Apostolului Pavel, cel de care s-a folosit Dumnezeu la așternerea înscris a acestui adevăr. Iată ce ne spune Apostolul Pavel, mânată de Duhul Sfânt aici. Sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.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 Este vorba despre toți creștinii, oamenii născuți din nou, nu numai despre o anumită categorie de oameni care au urmat școli teologice. Cei întorși de curând la Dumnezeu, copiii în credință, învață de la cei mai bătrâni care au crescut duhovnicește, așa ca într-o familie. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieții. Când israeliții erau în pustie, fiecare israelit trebuia să iasă din cort dimineața ca să strângă mană. Nu era numai treaba preoților, ci a tuturor celor care voiau să trăiască. Învățăturile Domnului Isus, spunea un credincios, erau fundamentale, finale, superioare celor ale lui Moise și ale profeților. El nu a venit niciodată cu gânduri suplimentare sau revizuiri. El nu a avut nevoie să retracteze sau să schimbe ceva din ceea ce spusese. El nu a glumit, nu a făcut presupuneri și nu a vorbit cu nesiguranță. Toate acestea sunt atât de contrare învățătorilor și învățăturilor omenești, de câte ori un sinod a anulat ceea ce stabilise înainte alt sinod. Vorbim despre sinodele ecumenice. Cuvântul Domnului este întreg, adevărul întreg. Vorbind despre Platon, noi ca spunea cităm Ideile lui Platon nu sunt nicăieri, sunt acolo unde le găsești, iar acolo unde le găsești, le găsești mereu cu un rest. Nu tot așa se poate însă spune despre Domnul Isus: El, tot ce a spus, este întreg, adevărul întreg, cu care omul credinței se hrănește. În 2 Timotei 3 16 citim Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Cuvântul insuflat nu trebuie confundat cu sinonimul său inspirat. Noi spunem că Shakespeare a fost inspirat să scrie piese de teatru de valoare sau că Beethoven a fost inspirat să compună sinfonii nemuritoare. Inspirația, în înțeles biblic, este unică. Biblia a fost insuflată de Dumnezeu, iar această insuflare nu se referă la scriitori, ci la ceea ce este scris. Acest lucru este foarte important. Versetul din 2 Timotei 3,16 după original se mai poate citi astfel. Toată scriptura este șoptită, este suflată, răsuflată de Dumnezeu, adică Dumnezeu a șoptit la urechea slujitorilor săi ce să scrie. Dacă există ceva comun între credință și știință, e faptul că nici una nu se lasă dezvăluită fără o cercetare atentă. Credința se naște din cuvântul lui Dumnezeu, dar acest cuvânt trebuie cercetat zilnic pentru că el naște zilnic credința, o crește și o înviorează. El, Dumnezeu, a trimis cuvântul. Noi să-l cercetăm necurmat. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu se poate trăi în credință. Un înțelept vorbea despre niște copii care se jucau de-a vați ascunselea. Cel mai mic s-a ascuns și el. A așteptat el cât a așteptat, dar când a văzut că e uitat și că ceilalți copii nu-l caută, a început să plângă și a venit fuga la înțelept care stătea și privea joaca copiilor. El a mângâiat copilul și a spus, Vezi tu, așa se întâmplă deseori și cu Dumnezeu. El se ascunde în dosul literelor cărții sale, iar oamenii uită să-l caute. El este ascuns după orice fir de iarbă, dar oamenii trec nepăsător pe lângă el. Litera cuvântului este un îndemn spre descoperirea Duhului adevărului. S-ar putea spune, textul este de fapt un pretext. Cuvântul este pâinea lui Dumnezeu care dă viață, dar pâinea nu cade gata făcută din cer, ci omul ia grâul și muncește mult până ajunge să devină pâine. Fără prea mare introducere, Petru repede a ajuns să înalțe numele Domnului Isus în fața ascultătorilor. Să învățăm și noi acest lucru. Mântuirea este o treabă de urgență, așa cum cel rănit are nevoie de medic ca să-i oprească hemoragia. Ce introducere să mai faci în asemenea situație? Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, care este cuvântul întrupat. El a vestit Evanghelia păcii, a împăcării omului cu Dumnezeu și prin această Evanghelie omul păcătos să înțeleagă bine gândul de pace a lui Dumnezeu față de el. Cine ascultă Evanghelia păcii vestită de Domnul Iisus și primește prin credință jertfa lui răscumpărătoare, este mântuit, ajunge la nașterea din nou, deci este împăcat cu Dumnezeu și este adus din nou în împărăția sa de unde din pricina păcatului fusese scos afară și le-a vestit evanghelia păcii prin Isus Hristos. Aceasta este evanghelia, să vorbești despre Domnul Isus Hristos. Cu privire la Domnul Isus Hristos, în această predică trei lucruri par deosebite. 1. Sublinierea poziției sale dumnezeiești din versetul 38. Viața, moartea, învierea și înălțarea Lui, versetele 39 și 42. Și trei, lucrarea, produs, lucrarea produsă în inimile ascultătorilor la auzirea Evangheliei, versetele 44 la 48. Predicanțele gândomenește pare să nu fi avut încheiere, dar privind lucrurile de sus în jos, Duhul Sfânt a făcut încheierea minunată prin întoarcerea la Dumnezeu a acestor oameni. Și le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Evanghelia păcii este vestită numai prin Isus Hristos. Vestitorii a Evangheliei păcii sunt numai cei ce au în ei pe Isus Hristos ca Domn și mire al vieților. Ei au în ei pacea, de aceea o pot duce și altora. Hristos este pacea noastră. Și le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos. Întâi pacea și apoi toate celelalte. Pe temelia păcii se zidește unitatea făpturilor lui Dumnezeu. Dar pacea vine numai prin Domnul Isus Hristos, prin credința în jertfa Lui și prin primirea Duhului Său, a felului Său în inimă. Ceea ce trimite Dumnezeu duce la unitatea fapturilor în dragoste și în adevăr. Unde nu se vede acest lucru, unitatea nu-i lucrarea lui Dumnezeu, nu-i trimiterea Lui. Domnul tuturor, numai dacă sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn, El ne este într-adevăr Domn. Al sfinții înseamnă a pune deoparte, a nu se amesteca, să nu amestecăm pe Hristos cu ceea ce nu este El.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 care este Domnul tuturor. Spre slava Domnului cântăm cântarea Domnul meu preasfânt, Doar în mine, vânt. Domnul meu preasfânt. Toar nen mi vîv, prin al tău divin cu ca să pot cu foc să scând, căci prin ta mai mănutui. Ve-i, mai mănătuie. Astăzi vine să smulțumească, să slujească să te slaveze. Astăzi vine să smulțumească, să slujească să te vestesce. Scumpul meu Isus Tu aici mai ai pus Ca să-ți fiu Un rob supus Până Mă vei duce Sus Că și cerul tău cel minunat Și-n veci mai minunat Tu mi-ai pregătit prin har Un ospăț cu nepotan E tot mai puțin Suspit și eternul Tău cămin Mă voi odihni De plin Veșnic, veșnic Ție-ți voi cânta Iubind-i-ți voi Cânta și îți voi fi mai credincios, Domnul meu Isus Cristos. Și îți voi fi mai credincios, Domnul meu Isus Cristos.